יוצא ביום חור, ושרב אשכב לי בין שיבולי הזהב. איזה שבר מרגריטה עליו, כן הכל זהב. כל אדם אשר יוצא לרחוב, רואה את מה שלפניו. על הרוב אדם יוצא לרחוב, והוא טרוד בידיו, מתחשק לגשת אליו קרוב. איזה לב! איזה יד! איזה צד! כאן החד! תסתכל! איזה נדב! כן הכל זהב! הכל זהב! מריחים את הסתיו ומחכים לגשמי הזהב וכבר היה מתרומם בגלב ומסתער על חולות הזהב אפשר לחטוף רמטיזם עכשיו כן הכל זהב הצדיקים, לא יבואו עכשיו. הנה הגיע הקרדון, הזהבים פוסקים הם בשביל, הזהב מחייפים בשיני הזהב, כן הכל זהב. לא כל אדם אשר יוצא לרחוב, רואה את מה שלכונה. על הרוב אדם יוצא לרחוב, והוא תרומי ולומר לו לצחוק רחב. איזה לב! איזה ים! איזה צל! גם החב! תשתולל! שלום לכם, כאן אהרון מורג, משה ירונסקי אולי יצטרף אלינו בהמשך למעדן ויניל, אתם ברדיו קסם 106 FM, כמובן. והכל זהב, כן, הכל זהב. כל השירים של סש ארגוב, זהב, זהב טהור. ולפני יומיים, ערב יום כיפור, ציינו 25 שנה למותו של סשה ארגוב. ומעדן ויניל היום כולה מוקדשת אה, לשירים היפים יפים של סשה. ואנחנו התחלנו עם הקול אה, זהב של התרנגולים מתוך אה, תוכנית ב', התוכנית והתקליט מ-1963. ועכשיו, עכשיו אנחנו נהפוך את התקליט, רק שנייה אחת. ומיד, מיד, אנחנו נשמע עוד שיר יפה של uh, סשה ארגוב. עכשיו, את השיר הראשון כתב חיים חפר, כמו כמעט את כל השירים בתקליט הזה, ואת השיר שנשמע מיד, שכאמור פותח את הצד השני של התקליט, כתב עין הלל. ככה סתם. אקדחים טעונים, שקט מסוכן. תספר, התקפנו פטא מן הצד, מים בו השפרצנו שייך, יצא השייך! יא ויה, יא אל תשאל, אל תשאל. ככה סתם, מפה לשם, הלכנו לגינה, לא ראינו שום אחד, רק פעם ענייה, את ראשה קיצרנו בחצי שנייה, בטח זכר ירץ מן הפינה, יפה יהיה, אל תשאל, אל תשאל, כתיבה, דמק השועל. היה קצת חם, אם אז כבר השיעור. את השמש צדנו אז על ראי שבור. הכיתה התפוצצה וזה אסור, אז אותה הפסרנו לה מורל ציור. יא ויא, יא ויא, אל תשאל, אל תשאל, ככתיבה. זרעי, זרעי, חשועה. שוטה תלולה, נו בשדרות קקל. שמו חושך מתלחש, זוג על הספסל. אל מתחת תחתיהם, צחול מזחר. הצריכה כפת הזוג, אולי נבחר. יא ויה, יא ויה. אל תשאל, אל תשאל, כפתירה. זה ניק זה ניק השועל. אוי, נורא נחמד. נורא. אוי, זאת תרצה המורה. איזה יופי של שיר, איזה יופי של עיבוד, אגב, את העיבוד לשני השירים עשה גיל אלדמה, שיום השנה למותו הוא היה אתמול, לפני שש שנים הוא נפטר. בתוכנית הזאת של התרנגולים היו כמה שינויים. השינוי העיקרי הוא שהצטרפו שתי תרנגולות, דבורה דותן ועליזה רוזן. ואחד השירים בתקליט הזה, שיר ככה די, די חצוף נגיד, שיר אהבה חיילי, ואנחנו נשמע אותו בביצוע אחר, ביצוע של אריק איינשטיין, מתקליט שיצא ב-1980 בסדרת ארץ ישראל הישנה והטובה, הרביעי בסדרה. והוקדש כולו לשירי סשה ארגוב, והנה אריק איינשטיין עושה את שיר אהבה חיילי. foreign <laughs> foreign החיילים הולכים הולכים בדרך שמאל ימין ומופעים באים החיילים זורקים זורקים לברך ואומרת איך פורצים בשיר עת בלילות גנובים נחרוק את החתיכות ונענק הציגות הן פני מלאך, נסגור את הסלט שלך. החיילים הולכים הולכים בדרך, זמול ימי עוברים בעיר. החיילים זורקים זאב לברח, ובול בדרך פורצים בשלח, וכששולחים לנו ידיים אל אחורה עם חביבי, אל תדאגי ובינתיים, למה פנייך עצובים, התנחמי במכתבי. החיילים הולכים הולכים בדרך שמאל ימין, עוברים בעיר, החיילים זורקים זורקים לפרח ו... כ מנו כר לכו לחו הקיבונ בקו הרו ק הנחנו נמיבזשששי We are going to you in the house We are going to you in the house Don't be afraid to us in the house We don't know what you're going to do But under the sun I said to you that You can't get to the other people The soldiers They are going to you in the house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 אז זה היה אה, אריק שהקדיש תקליט שלם לשירים של סאשה ארגו, וככה עשה גם אה, מתי כספי בשני תקליטים, ומתוך הראשון נשמע את השיר הזה. שיר ההפלגה. הים הפליקה אונייה בין השלושה דרנים שלושה דרנים לאונייה ומפלוסי זהב ועל סיפון האונייה תאסופי זנב ומלאכים ודייגים במעגל גדול ממזמורה מנוגעים שרים אותם בקול ודגי זהב יפס נפיל מחמצולה עולים לשמוע אגדה ושיר על מנדד גלים, וכך שרים המלאכים גדול הוא העולם. יש בו פרחים, יש בו כוחים, יש יד בשער יש בו גלים, יש בו חוזים, יש שקר גם סופה. נפני אלפי דברים יפים ההפלגה יחד. כי בית וחמר ורוח מרחגיה. ובין ימים ובין שחקים תטוס האונייה. בדרך הקשה, צבועים ימים טובים לך, להפקעות גישה. ושיר מזמון להפלגה בליל בעיר כוכב, הקשב תקשיב לו הדקה יקשיב לו המרחב. חוזר <קופל> היה היה, היה לפני הרבה שנים, בים נצבי גאון ולשלושה קסם, אז שמענו את uh, שיר ההפלגה של לאה גולדברג, לחץ של סשה ארגוב, כמובן מתוך התקליט uh, מתי כספי, שר סשה ארגוב, ועל הקו איתנו איתמר ארגוב, הבן של, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אני בסדר גמור, בימי <אח> קורונה מחורבנים אלה, אבל... תעזוב, תעזוב, תעזוב כן. את הקורונה, אני רוצה להתרכז במוזיקה. המוזיקה עושה לי כל כך טוב, ש... ‫לעזאזל הכול. ‫-כן. ‫אני נהנה כל כך מהמוזיקה בכלל ‫ומהמוזיקה של אבא הכי הרבה. ‫גם אנחנו <laughs> פתחנו, <laughs> פתחנו עם, עם הכול זהב, ‫כי באמת יש לו צרור של 1200 שירים ‫או יותר, כן. ‫וכל אחד מהם זהב טהור. ‫נכון. <laughs> ‫ותגיד, איך יש... קורפוס... כמו שאומרים, ענקי כזה של 1200 שירים פלוס, איך זה נוצר? אתה יודע מה? אני לא יודע. איך הוא הספיק לעשות כל כך הרבה, זה לא ברור לי, מפני שהוא אה, עבד כל כך הרבה שנים, הוא עבד בבנק, ואחר כך הייתה לו חנות ספרים. אני לא מבין איך הוא הספיק לייצר כזאת כמות של, של לחנים, ו, וזה לא... אני סתם, ביניהם יש כאלה מורכבים ומסובכים ומעניינים ו... ופשוט uh, uh, מופלא מעיניי, באמת. אני uh, אף פעם לא חשבתי על זה עד, ש... <coughs> עד שאבא נפטר ואנחנו היינו צריכים להעביר את ה... רצינו להעביר את, ה... את כל הש... מה שנשאר, את כל החומר שלו לספרייה הלאומית. ואז ראינו שזה פשוט, זה לא נגמר. <laughs> פשוט כמות אדירה של שירים וזה לא רק שירים, זה גם מוזיקה לשמיע, זה גם מוזיקה לסרטים, זה מוזיקה למחזות זמר, מוזיקה לתסכיתים ברדיו, ומכל הסוגים ומכל המינים, שירים מצחיקים ושירים עצובים ושירים אה, דרמטיים, ובאמת לא היה, לא היה נושא שהוא לא נגע בו, וזה אושר אדיר, ואנחנו... פשוט נהנים מזה. נותרו שירים שלא, שהוא הלחין, אבל לא, לא הספיקו להיות מוקלטים? שלא, שלא היו מוקלטים, כן, הרבה מאוד. בוצעו באיזה שהם כל מיני מקומות, אבל יש בסביבות 350 שירים שאין להם הקלטות. השירים קיימים, התווים קיימים, אין הקלטה. זאת אומרת, בוצע באיזשהו מקום, או... אני יודע, באיזשהו חג משק או באיזשהו קיבוץ, אנשים הזמינו אצלו כל מיני דברים, ולפעמים זה בוצע באותה מסגרת ולא הייתה הקלטה, אז אין, אין הקלטה. אבל אה, בוא נגיד, אה, יכול להיות שיש הקלטות אה, ביתיות, או הקלטות כאלה מקומיות, שלא הגיעו לרדיו ולא הגיעו לתקליטים, okay. אבל אה, בתקליטים, זאת אומרת, מה שיצא לאור ב... ב במוזיקה מוקלטת, בחברות תקליטים וזה, אז חסרים אה, הרבה שירים. אז, אז מתוך ה-350 שירים האלה, יש כוונה אה, להעלות אותם, להנגיש אותם, או על, או על, על דיסק, מהם, או, חלק, או באינטרנט? חלק מהם אה, יצאו לספרים, יצאו לו שלושה ספרים, אה, אבל אה, רק חלק קטן. אבל אנחנו, אה, אנחנו אה, יצרנו קשר. עם מישהו שרוצה מאוד, זה לא, לא פשוט להתחיל לעניין אנשים, להתחיל לשיר שירים שהם לא מוכרים וזה, אבל אנחנו עובדים על זה, מפני שבאמת יש שם שחיות חמדה, דברים נהדרים, ואנחנו מכירים את כל השירים, אבל לא את כולם. אני, במסגרת החיפושים האלה, אני גיליתי המון שירים שאני בכלל לא מכיר, וביניהם דברים באמת מיוחדים במינם. למשל, אני לא ידעתי שהוא כתב שיר אה, על השואה של חיים חפר שנקרא "הילד והכינור". אה, נדמה לי שזה בוצע, אני מצאתי במקרה איזשהו תקליט של חבורה שיצאה לחוץ לארץ, אה, וזה הוקלט, ואני מנסה להשיג את, את ההקלטה הזאת, אבל זה אחד השירים הבודדים שאני יודע ש... שישנם ולא הוקלטו, והנה מצאתי פתאום הקלטה. עכשיו, ממש בימים האחרונים. זה בטח, מר... שקורש... בטח מרגש מאוד. מאוד. זה, זה קרה בגלל שאימא שלי נפטרה לפני כארבעה חודשים, ואנחנו התחלנו לעשות סדר ב... בבית ולחפש כל מיני תקליטים ואני יודע, כל מיני דוקומנטים מעניינים. ובין השאר מצאתי את התקליט הזה, שעוד לא הצלחתי לשמור אותו, אבל העברתי אותו לביתי שהיא שפנית ויניל רצינית מאוד. אז תגיד, תגיד, אותה... לב... תגיד לביתך כן. שהיא מוזמנת בכל עת לבוא אלינו לתוכנית, כי מה, ויניל זו התוכנית לארח בה גם שפני וגם מוזיקאי. אתה <laughs> יודע מי זאת? נועה ארגוב. בוודאי. <laughs> נו, אז היא בעיקר עם ויניל, תשמע. השפנית ממש יוצאת מהכלל. נו, no, יפה. אז, אז, אז, אז אחרי שנסיים לדבר כאן, אמירה בוודאי תגיד לך, נו, איתמר, תן את המספר. ברור, ברור. ויש לה באמת דברים נהדרים. גם יש לה טעם נהדר, והיא יודעת דברים ממש מיוחדים. תגיד, זהו, תגיד. גם 아, 아, היא... היא הייתה מפולין, ומצאה תקליט של התרנגולים. <laughs> אתה מאמין? התרנגולים בפולין. בפולין, יפה. בפולין, או בקרקוב או בעיר אחרת, מצא תקליט של התרנגולים, זה פשוט לא יאומן, <laughs> זה יתגלגל. מה אני אגיד לך, חיים חפר פיינר בטח היה מאוד מבסוט מזה, איפה שהוא לא נמצא. כן. אה, רציתי לשאול אותך, לאבא שלך הייתה אה, רוטינה של עבודה? זאת אומרת, הוא היה מגיע, חוזר הביתה מהבנק או מ, מ, אה, מהחנות ומסתגר לא. בחדר? ו... ממש לא. הוא היה עובד כשהיו מזמינים אצלו שירים. כשלא היו מזמינים אצלו, אז הוא לא היה... לא היה ניגש ימים שלמים אפילו לפסנתר. ואני זוכר שהוא אמר לי שכאשר הוא עושה הפסקה גדולה, אז לוקח לו זמן לחזור לכתיבה, ונדמה לי שזה היה בשוק המציאות, או בשלמה המלך. בכל אופן, אחת ה... הוא אומר, תראה, אני, ברגע שאני מתחיל, הגלגל מתחיל לזוז, זה רץ. ואז הוא לפעמים היה כותב uh, כמעט כל יום שיר, לפעמים שני, ש, שני שירים ביום, והוא אומר, תראה, בהתחלה נורא קשה לי, אבל אני כמו פרה, צריך לחלוב אותה כל הזמן. <ח> ברגע <ח> שלא חולבים, החלב נעצר. <laughs> ודוגמה שלו, לא אני המצאתי. ובאמת, כשהוא היה צריך uh, להתגייס לאיזשהו פרויקט, למשל נשיאה מדומה, שירים של לאה גולדברג. אז בהתחלה זה היה קשה, ולאט לאט זה זרם ויצאו שם במהירות ממש גדולה, יצאו שירים מופלאים. היה לו מבצע מועדף? תשמע, היו כל מיני מבצעים. אחד המבצעים או המבצעות שהוא נורא רצה ולא הצליח, זו הייתה ברברה סטרייסט, הוא נורא אהב אותה, <laughs> לא הגענו לזה, אבל uh, כאן בארץ היו לו, היו המון מבצעים. אריק okay. איינשטיין, והתרנגולים, ואור זיטנר, okay. ומתי כספי, ובאמת היו מבצעים נהדרים של השירים שלו. וטל עמיר, ואני uh, יודע... רגע, חווה אלברשטיין שרה שירים נהדרים שלו, ורגע, צילה דגן כמובן, כן, באמת, היו, היו, כל מי ששר את השירים שלו, עדנה גורן, בטח, זה יכולתי לשכוח, עדנה הייתה כאן פעמיים אצלנו בתוכנית עם התקליט. אהוב, כן, עם קובי רכט, וגם עם ביצועים חיים כן. ל... כן. זה, זאת רשימה משובחת של, של מבצעים, כן, אנשים, מאוד אנשים מאוד. עם טעם טוב. כן, נורית גלרון, כן. כן. מה, מי, ש, מי שהגיע לשיר את השירים שלו, לא תמיד היה לו, לא היו לו תמיד חיים קלים. כן. אה, כי מעבר להרמוניות לה, אה, המעניינות שאנחנו שומעים, המלודיה עצמה לפעמים הייתה מסובכת, מתפתלת וזה, ואנשים אה, אה, היו צריכים להיות זמרים, לא סתם אחד שמזמזם לעצמו, זמרים טובים, יורם גאון, ש שיכלו לשיר את, ה את השירים שלו, להתמודד עם, עם המלודיות הקטלטלות האלה, כן. שלא לדבר על שינויי משקלים, למשל השיר שהשמעת לנו קודם. שיר ההפלגה. שיר ההפלגה. אה, לשמוע את זה זה נורא כיף. ואם אתה מסתכל על קווים, אז זה הרבה יותר מסובך. כי המשקל שמה מתחלף, ארבעה, רבעים, שלושה, רבעים, ארבעה, רבעים, שלושה, כל הזמן. והכל בשביל שהמילים יצאו בסדר. זה הכול. ובעצם מתי ש... ששר את השיר הזה, הוא מאוד הושפע מ... מהמוזיקה של <coughs> שר. ככה שם. הוא אומר. כן. אה, עכשיו... יוני רכטר אמר שהוא הושפע ממנו. לפני כמה חודשים, הוא אמר שהוא כתב לי איזה שיר, הוא צלצל אליי ואומר, נשמע, יצא לי היום שיר סשה. לאבא שלך היה שיר מועדף? אני לא יודע, אתה יודע, אומרים כולם היו בניו, כן? אבל אני אהבתי מאוד כמה שירים מיוחדים. אחד מהם זה בראשית, ששמה... התרנגולים. תר... כן, זה עוד התחיל לפני התרנגולים, זה היה עוד בבצל ירוק. ויש okay. לו של... רחוב שלמה המלך, זה גם כן לא ביצוע ראשון של עדנה וקובי, אבל זה ביצוע נהדר עם עיבוד מדהים של הסלורות. והשמלה הסכולה, okay. שזה באמת מאסטרפיסט. ואחד השירים, ועוד שני שירים של חיים גורי. זה פנס בודד ושיר הרעות כמובן. כן. הוא כתב לי <אח> שחיים גורי דיבר איתי ועם אבא ואמר, כשטקסט ומוזיקה נפגשים ויוצא שיר כמו שיר הרעות, זה נס. עכשיו, כשאני שאלתי אותך לפני התוכנית, אם, אם איזה שיר אתה רוצה שנסיים, אמרת, תבחר. <laughs> אז אני בוחר. טוב. אני בוחר את השיר ש... מתי שר, ואבא שלך משתתף שם בקולו. פעם היחידה. בפעם היחידה, <laughs> וזה כל כך מקסים. ויש גם את הביצוע, הביצוע היפה של, של אריק איינשטיין לשיר ארס, כן. אבל אני חושב שהביצוע הזה, המקורי של מטי וסשה, הוא פשוט פנינה שכל פעם ששומעים אותה, היא עושה לך עוד. צביטה קטנה כזאת נכון, של מתיקות נכון. בלב, ואני חושב... אני זוכר את המקור המקור בהצגה של המלכה, כן. ששלום אברהם אה, אלימור ושמעון בר, בר שרו את זה, זה היה שם, זה גם כן היה מאוד מאוד מרגש, מפני שהם היו בקדמת הבמה, המלך שוכב על המיטה, ספוט רק עליהם, כל הבמה בחושך. ורק רואים את המלך שהוא לא יכול לירדם, והוא מבקש את ה... כי הוא אוכל כל היום, הוא שמן נורא, כן. והוא מבקש מליצן מה... מ... החצר שישיר לו שיר ארס. והוא שר לו שיר ארס, ואז... ואז המלך אומר, אולי בכל זאת רבע עוף? הוא אומר, לא, לא, סוף, תפסיק כבר לאכול. <laughs> ואז כשהוא אומר, בסוף, ושיכבו את הפנס, כן, אבו. כן, אס, ואז בלק וכל הבמה בחושך. יואו, מרגש. זה יפה, זה כל כך יפה. איתמר, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, לכם. שמחנו מאוד. שתהיה שנה נהגרת לכולנו. בעזרת השם, כמו שאומרים, ואנחנו אה, נפרדים עם שיר ארס, מתי כספי, סשה ארגוב, תודה לך איתמר, גמר חתימה טובה, להתראות. להתראות. Veililu velulí Veili la no lechola Nom ta po no ma Nu mame no mal let No do wahof Nu mocha co trotweto Ocho zore os. Lo noslov. Kolroběz ve chej mod we torach Wetávowy cherukšín. Aruh al foke o och, že ja vruh a nie ješe Gmše lotlížno lencode. And there is no child There is no child Most of the people have left us The song of the grace that we know And the joy in the words Only in the end He will remain with us He will remain and sing I am the one I am the one I am the one to the one נו המלך בהלץ, נו מורוח ומפרץ, הרגעו תולדות פרץ. שיכבו את הפנס, מדהים. כן. איזה פשוט, איזה יפה, פשוט מדהים. עכשיו, טוב, לכל המאזינים, הנה משה ירונסקי הצטרף אלינו, לחלקה האחרון של התוכנית. עכשיו, שמעת את הריאיון עם איתמר, סיפורים נפלאים על אבא שלו. וזה מדהים לחשוב שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, אנשים, הייתה להם עבודה. Okay. הם הלחינו, כשהיה להם, גם משה וילנסקי, הוא עבד בכל ישראל נכון, הרי, כן? אה? אז, אז נכון. ארגוב היה לו, כאמור, ג'וב בבנק, אחרי זה אה, חנות ספרים, ספרים רוסיים. אה, עכשיו, כמו שהזכיר איתמר, השיר הזה היה מהצגה שנקראה אסתר המלכה. נכון. אסתר המלכה היה ניסיון לתפוס את הגל התנ"כי של שלמה המלך נכון, ושלמיה נכון. הסנדלר. אלא מה, כמו שאומרים, המלך שלמה המלך ושלמיה סנדלר היה להיט. נכון. זה לא כל כך. אבל נשארו לנו שירים יפים, שאת כולם הלחין סלשה והנה שיר מתוך שלמה המלך ושלמיה סנדלר. זה לא בשבילי, זה נקרא. טוב. טקסטים כמובן של נתן אלתרמן, כמו של שיר ארז ששמענו. והנה, יונה, אין דרך לימי חיילי. לי, זה לא בשבילי. בארמון הנה שמה אני מתרוצצת, וסביב רוב הדר ותפארת נוצצת, ושרים ופחות ונשכה ומועצת, והכל מדברים בעברית כה נמלצת, אני מתפוצצת. זה יפה ונעים ונחמד, אך אני לא אחזיק מעמד. פה חסר לי חסר לי דבר מה, אבל מה לא אדע בדיוק חסרה לי פה קצת מהומה, עם קולות וריחות שבשו, וחסר לי עשן הקיריים, וצריחות השכנות בין ארבעים, וצלצול הגיגית והדלית, לאחר זה לא כלום אבל לי, לי חסר גם שלמי ועלי, להוריד על ראש עונה כי הכל פה יפה ונחמד זה לא בשבילי, זה לא בשבילי. מסביב מתהלכים במצלח דומי קבעת, וקדים בנימוס על כל צעד, והכל מסודר וחתום וטבעת, ועובר חתימות מניבה עד אני מתפקד. זה יפה ונאים ונחמד, אך אני לא אחזיק מעמד. כי חסר לי, חסר לי דבר מה, אבל מה לא אדע בדיוק? חסרות לי מחוץ לחוכמה, השטויות המתוקות כצינות. חסרים לי החומץ המלח, החרדל המטבלים את המלח. וחסר לי הטל המציץ, מירק רק של טלטן וחמציץ. וחסר לי שלמי בעלית. הפושע הזה הפלילי כי הכל פה יפה ונחמד האלי אך זה לא בשבילי, זה לא בשבילי. אוי החוצה החוצה הנפש נחשפת אל השום הבצל והצנון והלפת אך נדבר יכולתי הייתי חוטפת עם את המלך הזה לתוספת אני מטורפת כשנכנסתי ראיתי מיד שאני לא אחזיק מעמד כי חסר לי, חסר לי דבר מה אבל מה לא אדע בדיוק לא תמיד העיקר החוכמה גם השטות מבקשת סיכוי כי הלב שום דבר לא עוזר לו, אם חסר לו דבר מה זה חסר לו, גם כשמלך כזה חכלי משגע כמעט את כולי, אוי חסר לי שלמי בעלי, בתור מלך פרטי לא כללי, כי הכל פה יפה ונחמד האלי, אך זה לא בשבילי, זה לא בשבילי! זה לא בשבילי, אבל זה בשביל כולנו נכון. הדבר הנפלא הזה. Mm -hmm. uh, עכשיו, אנחנו נעזרים באמירה כדי להחליף לנו כאן uh, תקליט. Uh, אז בעקבות ההצלחה הגדולה של שלמה המלך ושלמה הסנדלר, אז uh, יונה אתרי ואילי גורליצקי יצאו לתוכנית משלהם, שוק המציאות, ששוב, mm -hmm. הרכב כן. מנצח לא מחליפים. בדיוק, אב. כן? אבל... באותה תקופה זה עד מת הרכב מנצח. אבל, זאת אומרת, סשה ארגוב, סשה ארגוב, כן, הכל כאן סשה, נדמה לי, נכון? אנחנו תכף נבדוק שהשיר שבחרנו הוא אכן סשה. רגע, אכן זה סשה, אבל מה שיוצא דופן זה שאת המילים לא כתב אלתרמן. אלא? הבת שלו, תרצה אתר. זה נקרא, לו הייתי דג. אז הנה היא, אנחנו נשמע את יונה אתרי, אילי גורליצקי, חורק כמו שצריך, לו הייתי דג. לו היום. הייתי דג, פלום בלי שמח ירק רג, פלום בלי לו לא הייתי דג, שמח ירק רג, מאומה לא חסר לי. זה היה יום חג, פלום פלום לא חסר לי אז. כלום, כלום, לא הייתי דג שמח ירק רכוי, לא רק הייתי דג וחוב הפלופוליזוס, כלום, עוד רק יכולתי להיות בשבילי זה יותר מוונוס דג של שמח ירק רכוי, לא הייתי דג ושמח ירק רג תכלת, לא הייתי דאג שמח ירק רגו, גם אפילו תכלת. זה היה נפלא, וואו וואו איזה צהלה, וואו וואו, לא הייתי דאג תכלת ירק רגו, היא רק הייתי. דאג בחוק עבה לא פונס, לא אותו רק יכולתי להיות. בשבילי זה יותר מבן La la la la la Ooh. רק מאומה לא חזר לי זה היה יום חג, כלום, כלום, לא חזר לי אז, כלום, כלום, לא הייתי דאג שמח יהיה רכוי, לא רק הייתי, דג ומחוק לא פונה וכלום, אף רק יכולתי לראות מי שמלי זה יותר מבנו, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. טוב, אנחנו שומעים את השירים האלה ואנחנו אה, מבינים עד כמה... ארגוב היה כל כך מגוון, כמו שאמר איתמר אה, ארגוב, הוא כתב שירים שמחים, וכתב אה, שירים עצובים, וכתב כאלה, וכתב כאלה. אבל ו... מה שהוא אמר, דבר מעניין, ש... שברגע שהוא התחיל, פתאום אומר, זה זרם לו. Okay. זה פתאום זרם לו, אחת, שתיים, שלוש. אה, זה מה שמעניין. אה, כן. אה, עכשיו, ארגוב היה, מה שנקרא, קראפטסמן, הוא היה אומן. Mm -hmm. הוא, הוא התייחס לה, להלחנה גם כאל, אה, או רק בעצם, כאל עבודה, אבל כמו כל אומן, כל שיר שהוא הוציא, היה... יצירת מופת. Mm -hmm. עכשיו, ב-1984, גלי צה"ל אה, עשו מופע, מחווה לסשה ארגוב. הם עשו אחד גם למשה וילנסקי, עשו לסשה ארגוב, והיו כאן, מה אני אגיד לך, כל המי ומי, יהודית רביץ, אה, וקובי רכט ועדנה גורן, שאתה זוכר, עשו כן. את התקליט ב-68', mm -hmm. ועדנה גם הייתה פה. אה, ו ו אורה זיטנר, ש... שעשתה גם שני תקליטים אה, משיריו של, אה, של סשה. אנחנו נשמע את גרי אקשטיין עושה שיר שבמקור, אם אני זוכר נכון, היה של רביעיית מועדון התיאטרון, וחיים חפר כתב אותו, וזה נקרא ערב במסחה. כן. אז הנה הגרסה. זה הוקלט, דרך אגב, בצוותא בתל אביב, מכאן ה... לחיות כפיים, והנה, גרי והגיטרה, ערב במסחה, נשמע. רץ ונובע, Uau, Uau, Uau. שמע, עוד מעט להשתגע. יא חביביבי בי, כך נראה הרחוב במסחק. יא חביביבי בי, כן ככה זה. עוד מעט נשתגע. אוף. בוא נשב קצת על הגורן. טוב מאוד. סגר ויש דברים בגורן. אכן אבא כבר עושה צורס. את אל תצילי עם בורן. יא חביביבי, כך נראה החור במסחר. יא חביביבי, אכן הבת לא תצא כבר עם בורר. אם לקרוא רק אם אין פיננסים, למה זה כל יום יביא להן יסק מרק? אולי לגבר יש איזה שנסי כך לפתח רומאנסים. יא חביבי ביבי, כן כך נראה הרחוב במסחק. יא חביבי ביבי, ודאי רוצה לפתח רומאנסים. אך, יש למוטר פרדקין כוח, כמו שהוא רזץ לו ידיים חזקות, ach, ach, ach. Wow. אתמול הרים את הפרד של נוח, כמו, כמו היה זה אפרוח. יא חביבי בי, כן כת נראה הרחוב במסחר. יא חביבי בי, ביד אחת, כמו היה זה אפרוח. <אח> אה! תסתכל על הירח. <אח> <אח> <אח> <אח> ינגל כבר החזיר את הפרוט מן המרעה וחלב רץ לו, רץ ונובח שמע, עוד מעט נשתגע עכשיו, בגלל כל כך נחמד אז אנחנו פשוט נמשיך לרצועה הבאה. הזכרנו את יונה ואילי, אז הנה תכף יונה ואילי שרים את השיר שכולנו מכירים ואוהבים, קונצרטינה כן. וגיטרה. את מלאכתם היו גומרים הם בין ארבעים ויוצאים בין מן הנמל ואחר כך פשעת פנאי היו הם מתיישבים משניים ומנגנים ומזמרים, ומזמרים בקצב רך היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר הוא עבד מהנפקא מינה כפקיד מכס לא זוטר שמה היה אמרנו נילה שמו היה כנ"ל זבק היא ניגנה על קונצרטינה הוא ניגף עלי גיטרה ובכל ערב היא השאינה, על כתפו ראשה ושרה, ופעמים היא האזינה לגיטרה. טרה טרה, טרה טרה, טרה טינה, מר צבא, טינה, טינה קונצרטינה וגיטרה. מרתנינה קודם כל הייתה שואלת מה נשמע בעבודה? ובקול עדין, בליווי שלצליל גיטרה מצלצלת, הוא סיפר לה על ניסי העקיפים, שיש לגבות אותן בדרך מקובלת, בתעריף של מצרכים ומטלטלים. לצלילי הבר קרולה הוא סיפר על מזלו, על סחורות בלבן דה רולה שתופסים אותן או לא, ועל הברחת נזרבים של בלוטה בתוך פפר, ועל דבר מדען קונסרבים שהיה... not what ever so si peru marzabara beda broi marat nina una gnoa la guitarra litsi lei a concertina tara tara tara tara marat nina tarattina dinatara concertina ve guitarra כך היה אומר די הפסקתי, לא נשמע שיחת שפתייך היפות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 מארחינה ורצינה ועל שמן קיקי שרה ונגנה קונצרטינה לצלילה של הגיטרה טרה טרה טרה טרה טרה טינה מר זברה מלטנינה קרה טינה טרה קונצרטינה לגיטרה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 יש אמבות, אין מספר עוד, וגם ספירטוס קיפידר, ויש כל מיני חררות של דלקת וקטר. טפנת מכס לא נסגרה, וקיימת קרנטינה, ויש בלו על כל סיגרה, ויש חינה ורצינה. אה, איה אדון זווארה, ואיה הגברת נינה, שריגנו על הגיטרה הקונצרטינה, טרה טינה, אי זברה, אי ינינה, טרה קונצרטינה וגיטרה. אוי זה יפה, אוי זה טוב, ועכשיו אנחנו חוזרים לאותה שנה, 1984, שבה היה המופע והתקליט הזה, ובאותה שנה מטי קספי, וסשה ארגוב בתקליט שני שנקרא מתיתיהו ואלכסנדר. ובניגוד לתקליט הראשון, שכולו היו שירים מוכרים של סשה, כאן שירים חדשים לגמרי שנכתבו אך ורק לצורך התקליט. והנה, הם בזמר הזה, קובי לוריה כתב, כמובן, סשה ילחין. וכל מה ששם מחכה לי וכל מה שזה עוזר לי הם בזמר הזה. הזהב אשר בגורן, הירוק בדשר, והריח שבאורן הם גם כן בזמר הזה. והסון הקפיל חייה ומעט אחרי זה, ודברים אשר קשורים אליי ואליה הם כולם ‫הוא שחג ויום משגע, ‫הסמלה שמעליה ‫והתכלת בעיניה, אין בזמר הזה. ‫הוא שריקה, תחנך ליאלני, ‫וכל מה ששם מחכה לי, ‫וכל מה שזה עושה, ‫והאין בזמר הזה. ‫לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה איך אתה מסכם? שמע, שעה נמדרת. כבר מזמן אנחנו מחכים לשעה כזו יפה, שמוזיקה כזאת יפהפייה. שירים עיוורים ככה, ישנים עם ריח טוב. וזה התחלה לשנה טובה, לשנה חדשה. ואנחנו מסיימים עם שיר מתוך התקליט שעדנה גורן וקובי רכט עשו ב-1968, שכולם משירי סשה ארגוב. וזה נקרא זמר מפוחית. כן. אז זו ההזדמנות לאחל גמר חתימה טובה לכל מאזיננו. נכון מאוד. ותודה רבה, מוישה, שהיית כאן. תודה לך, אהרון. תודה לאמירה שהפיקה. תודה לאיתמר ארגוב, שהיה איתנו בטלפון. ותודה גדולה לשירים נפלאים של סשה, האחד והיחיד. שעושה לנו את הרפרטואר של השירים בארץ. זהו, תחזרו אלינו בתוכנית הבאה של... מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בטוח שיהיה נחמד. נקווה שעם כל הקורונה אנחנו יהיה בסדר. להתראות לכם ותישארו בריאים. להתראות. מה פוחית מפרסת ידיה, שעשיר של שמחה אביא לב, מה קרה לי אשר תודה, מה היה בגודך אחרי. אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי, ומי מחזיק אותך פה לא אני.